Begien tenorea azurekin pantzo irigarai eta lehenik lekukotasun bat Bruxelatik. Milia aranbide endaiagarena Europako Komisionian lan egiten duhan, kontatu dauku nola bizi izan duen atzoko egun iluna begi zentzunen dugu. Eriko kontzilua kasiak dira bozkatzen elkargo bakararen alde edo kontra hiperoskalegiaren zat senpere eta endaian, ahobatez alde bozkatu dute barda, endaiako kontzilari den egisa gira sustan egisa iluntan letatan angeluko hormadik esperantzaz beteik segitzen nisen kontrako partida, da, bost bi irabazi dute barhar da edo laugarrena gau gartzan dute Olivier Dime Trebetzailelea komentatuko dauko. Eta Pasko astelena zendiburu begia initz esarakako idazen bititzagian hauuen artean zoomomin Pelena Ekuadorreko kesua indio Populoaren munduan es sartu da berak aurkeztuko dauko. Lehenekekaroa katsagin también me tocó tappatúa de la gure hemengozerua de unani guzqui la Erik derki Iikushi be ginu kela euririqueez gaujo y para de gua temperatura gorenaka mala agujadora la... en inguruana Ogoita ama lauhil eta berri onta ogoita bat kolpatu Bruxelan gertatu leherketen ondotik atzo Lehenik biga gertatu dira Belxikako irina usikoa iraportuan Berantago zaparketa izan daare Bruxelako metroan Daesh edo estatu islamikoak bere gain hartu ditu Atentado horiek irugarren leher gailu bat ere dute Iraportuan zapartatu ez dena Iru dolu eguen ezagritu zte Belxikan Ramesala milia rambide endaierrak Bruxelan lan egiten du Europar eh, Komisionian eta bere lekukotasula eman daukua atzo entzuten dugu berriz. Europar Komisionan lan egiten dut, baina ez eh, suman zentro zentroan. Komisioak igorri du ezemez bat langile guztiei, informatu zer gertatzen zen eta edifizioan egoteko edo etxan egoteko. Eta mar minutu beranduago errez dugu beste email bat esan ez Metro, metroan ere atentatuak zeudela, Bainaan bitartean ezin dugu edifiziotik atera ezin gera sartu ezzin dugu blokatuaak gaude edifizioetan. Ba orain begiratu dugu pasagera pasioetan ikusteko denak hemen gauden, denak hemen daude, Bizpairu langile blokatuak zeuden metroestazioan, atentatu egon metroestazioan etxera sartu dira ondo daude bueno ondo fisikoki Miliaran bide endaiararen lekukotasuna Bruxelatik eta hango atentaduen ondotik, ne horriak hartu dira departamentu untan ere, prefetak alde gindu polizia eta jandarmeri, urbilagotik zaintzea airaportu geltoki autobus leku eta irierdiak mugetako kontrolak ere zorrotzagoak izanen dira, bide eta autobideetan ere kontrola gehiago emanen dituzte plantan. Iardokitzeetan Michel Venak, miarritzeko hausapesak eta kontseilugu ziak, Ixel Bruxelatik, Bruxela ondoko erriari elkartasun mesu bat elarazi dakote Ixel miritzerekin parezkatua baita e atxe baiiek ere bere elkartasuna eta xamina elarazi ditu Bruxelan gertatu atentado horien ondotik. Bestalde angiluko postako enplegatu baten eta zuzendaritzaren arteko hauziaren erabakia ekainian jakinen da. Atzoatxaldian bayonako prudometan iragaiten zen hauzia, ZZTeko sindikator dezkarizela, emaztia bere buru beste egiteraten txatuzen duela sejurte, laneko lekuan bere buruzagiek jasanarazten zakoten presionearen gatik. Langileak bere buruzagiak hauzitan eman ditu eta olidute epaitu atzo, enplegatuaren abokatak, eunta beroimi Euro galdatu ditu kalte ordainentzat juien erabakia ekainaren amaraoian izanen da. Bozkak asiak dira erriko kontseiluetan elkargo bakaraz hiperoskalegiaren zat, alde edo kontra, ara nola barda bozkatu duten senperen eta endaian bereziki, bai esenperen eta bai endaian, aho batez alde bozkatu dute Richard Irasustea endaiako erriko kontseilaria. Endai, aspaldi denik hasi du debate hori. Eh, eh, debate hori hasi zen hori aspaldian, eta aspaldian endaian eh, galderak izan dira, jakiteko nola antolatu berzen iparraldean, nola antolatu berzen erri harteko hagemanak eh, iparraldeari eh, bide berri bat irikitzeko. Eta, eta debate hori batera organizatu du azken hilabete eta urteetan, eta haute txia iniz partu hartu dute hori alderdi alerdiguzien gainetik pasada eta endaia parte hartu du debate hortan. luzaz, eta autezkundetan edo ez autezkundetan beti debate hori hori izan da endaian eta jadanik ikusi ginean orain dela 2 3000 bete hemen uh, debatea egina zela eta eta Erikotzak alde bozkatuko zuela eta gaur begiz hori bozkatu dugu eta nipostena izan eta azken finean baterak eramandu debateari hori eh, endaian eh, markatzen du puntuat eta espero dut puntu hori beste giainitzetan markatuko dela, endaia markatuko bezala. Endaian eta Xemperen, beraz, elkargo bakararen edo elep delakoaren alde bostkatu utela. Aho batez eta Shibiruaren lekua erri elkargo bakarortan, gaiuntaz, Mintzaldi ezte badabat, antolatzen du, batela plataformak gaur alzukun eginen da, Mintzaldia Euskaraz, islariak, Dominika Bosk, erri elkargo burua eta Nikola Bleng autetsia izanen dira. Aste saindua, biartikoitio porrat dituzte egoaldian elduden aste astapen arte, handik jendeainitzi pergaldiuntaran beraz eguna huetan, unijuntaturik xingar feria dela bayonan, trafikoa hundiaren mentura kostaldeko bideetan, eta autometazia eta lego luzen mentura ipatzen du, aezer, zuzetateak, a irurogoitea iru autobidearen zate bereziki. Xingar feria biagasten dela, eta igande arte segituko, lau egunez, xingar sormak, oberenak jastatzeko parada ezin obia ukanen dugu, bai honako erhobi bazteretan, iparaldeko xingarri gile trebena baitira xingar oberenaren lehiak eta biarri da goizeko amar honetarik goiti. Kiroletan nizotzukean, angiluko legatukian, debat mailako finalaren Il aurait le match a giocato Dutte Bardang et kontra Bost eta bi Il a basté Orikin Berisela Speranza et a che guidé ce coparada il ekidu hormadi Italiari Olivier Dimètre Versailles il a commandé cela Dut mutico et Clanegindutella che guidé Sagun gautza on bata La primera parte del match, el 31 minuto, eta la notra avantage. Lehen partea Hongi kontrolatu dugula pentsatzen dut, lehen 8 minutoak gure gaintziren, zigarri onak izan gira. Lau 0, irabazten ginuen egres eta horregia erran, utzi dugu niz 2.2 behitz ditena. Hala ere, niz ekipa hori kontrolatu dugu, biziki honak izan badira ere, huartu gira tokitiki batuzten dugularik zailtasunean hemaiten gaituztela. Hizkikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Bego, voilà, aujourd'hui irabaztea eta esperantzan sigitzea. Ara bes marka sailia gitsan dira Celisca Lucas lehen partean, Andre Mathieu Ruben Thomas, Okanen Livobigranian eta Xavier Darami, ilugarren eta azken minutetan, laugarren partida, beraz gaurra arratsamerian eta gaurkoa ere irabaste maila dute. Xapela, jokatuko da, elduden haste ondakian, eh, ni zen. Rugbian jokolari bat abian beste bat eldu, David Rumio, aztalkaria, bayonan aizana, miagritzerat heldu da, zorsi urtez abihon bayonet aldian zen, haurten arroxelari prestatua izan haintzin, bere rugbilari bilbidea, bi miagritzen bururatzeko autua du elduden sasoinean, uh, behoren kolore xurigorriekin, agertuko da, beraz David Rumio, ahatik Erik Lund, begiara ez da gehiago mirritzen aliko bere kontratua ez diotela berritzen jakinara zidiote sei urtelen guriana, oita ama sei urteko legoak espero du ora ino bat edo bi jokatzia beste talde batekin Xarako idazleen biltzera, elduden asteleenian, basko asteleenez, liburu hainitz orkestuko dirahan, liburu berri hainitz, hauen artian besteak beste, txomin pelenena, txomin pelen idazleak, nina baita, Arapu baten itzalean, izeneko elabergia orkestuko du idazlea, Ekuadureko kesua indianuen munduan xaxen da liburu orta, nahi Nina goita apuru baten itzalean izen honekin aurkeztu berri du txominpeien idazleak bere azken eleberria. Ekuadorreko kitsua indigeneen bizitza erakosten duen eleberria da. Hiru belaunaldiko emazteen biziperak jasotzen ditu. Nina eta bere amonarena alegia. Ekuadarreko azken egun urteak zeharkatzen dituen liburua da. Txominpeien. Borroka jortan etengabea dela zen mementuan badituzte et, etxai dute Exiliua. Joan Beharra, zentamendietan ezinbiziz, zentia e, kalera jaisten da, miserian bizi da, barriada, e, txaboletako txaboletan, eta ordian Joan Beharra. Eta hain zinean, estatu batu eta ratu aiten ziren, zolazak eta kainariak eta bestiak ezain beste, eh, han bizi ziren. Eta goi, ikusten onteko zara posibilitatea badela, Europa ratu aitea eta Espainiara. Etorran Espainiara, e, Espainiako ideia hortan, jendeak aida bere izkuntza usten, eta un binei gaztelania irakaxi e, nahiz atzoltu aki, eta beste aldetik e, de, defensa badago, eta ketsu erazko eskolak badagoz. Idazleako hartarazitu bere eleberrian bezala, asko direla desagertutakoak, eskuin muturreko blankoak dira, horren errudun bere ustez. Aien legioekin, Amerindiarren etxetara joan eta denak akabatzen zitostela azaldo du. Nina guaita harapu baten itzalean izeneko liburua utriuske bazkoniae agitaletxeak agertzen du plazara zendu hontzak puntxunet webgunean erosideiteke ogoita lau eurotan. Bururatzeko itzordu zonbait, badira irua markada orai, askapena elkarteak brigada antolatzen ditula munduko herriainitzetan hango populu desberdinen burruken lekuko izaiteko eta bayonako zizpa gaztetxean gaur, eginen, do, eginen dute, sahara eta palestinan egondirenen eksperientziaren aurkezpena gaur ratxen behazazpiontan hori zizpa Gaztean eta bestalde, zergatik itssaspeko petroliuaz den gailuga blokatuko ote dugu. Itzaldi Publikoa egiten du Galdera Unekin, Bisi Elkarteak, Gaur Aratxian, Cecil Marchan, Lilekoa, Aktion Non Violante, COP21 ekoak, Txache Tseverri, Eskaleriko Bisikoa, Stefan Laksag, Sofreider Fondation ekoa, eta Olivier, Olivier Dubukoa, Touloneko Nazio Onsean ekoak, dira, Mintzatuko, Aratsontan, Saspiontan, izanenda hori, Manu Robles Arrangiz Fondation, Baionan, egan Bessala. Eta goazen aintzina horai goiz berrikin eta nazioarteko berrikin, mistan dena ere Bruxela rat joko e, dugula, Kristof uh, eta Batitzuekin, eta Bruxelako atentaduen ondotik, bilan ofiziala zertan da goizuntan. Mementoko ogoita ameka hil eta berreun eta berregoita amak kolpatu Europako iriburu nagusia, Jo jomugatza du estatu islamikoak, zaten beha maire portuan eta malbe kemetro geltokian gertatu atentatuak aldarikatu ditu atzogo izian. Hiru susmagarrien identifikatzeko lanetan ari da polizia, taksiz eturri dira aireporturat kamikazak, eta balixetan zita izken bombak, edo ziren bombak, bi hildira uh, kamikazak, eta irugarrienak ies egindu, iruerren prisunak. <coughs> susma... <coughs> Zeruzmagari baten, helbidea kauzitoa alizandute ikerlariek, taksi gidariari esker. Belgika kurutzatuaren atakatzerat joan dela kalifako soldaduen talde sekritu bat dio estatu islamikoaren agiriak, Belgikari leporatzen diote erakundearen kontra burukatzen nazioarteko koalizioan parte hartzia, mehatsu terroristaren heina goren dela errandu lehen ministroak hiru eguneko dolu nazional bat deliberatu du gobernu federalak. Turki eta Europako batasunaren ahteko ituna indahian denetik Ezta gutitu migratzaileen etortzea. Ezin dira gelitu Turkiatik Greziako garteetara toontzietan heltzen ari diren errifusiatu taldeak bere zikiki xedat eta ere egun etikatzoat beste seigun errefuusiatuk zeharkatu dute EGO itsasua Greziak hutsa turkiari leporatzen du uste baitu turkieztela egiten ari du eta itunaren kontraeganak salatu dituzte hainbat taldeak eta egituak dira neok ez baitu azaldu nola zaindu behar diren aren eskubideak batez ere arenak UNUNHCR edo beraz errefusiaatuen laguntzeko taldeak zentroetarat ez era maiikiaiki elikagai eta ur gehiagorik erabaki du gabeko medikoek ere lesbosko zentroetatik alde eginen dute zentro horietan laneen hasigitzen bad dute zuzena ez den sistema baten komplice izanen direla egan dute beraz mugari-gabeko medikoek.